أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا تنقتم النساء فتلقوهن لعدتهن واصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ولم نفسه لا تدري لعله الله يحدث بعد ذلك امرا بندي کې کار کوي کوي اصل لري مزید وضاحت ان دې کې یو مسله آزاده چې فتلقهنہ لعدتهن دا عدت چې طلاق ورکې نو دا بس سره تیری کې ست اړول کی نائدت زمنګ پنځ باندې ده حنا په پنځ باندې ثلاثه قرو درې بيمارې دی ماشواره او امام شافی رحمت الله عليه و چ درې پاکی درې بهر حال دا اندازہ ټیم درې مشت جوړیږي خو یا درې پاکی دی یا درې بیمارای دي دا غي په نسبانه دغه مسله ده او زمونږ په نسبانه دا مسله ده هر چا خپل دلایل دي زمونږ په نسبانه اگر درې بیمارای زګ دي چې نو وی اسلامي وزباره کې ویل دي چې طلاق د دې سينتان دي, دي عدته ها هدتان او عدته د وه ها ماورې د نګې په طلاق دي چې دد بتری بيماره دا یو مثلا فعده لعدتهن د دې کې مزید وضاحت نکوه بیا د دې کې مثلا حامله د حمل مثلا ما شو مدا بیماری نش یا بډای دا نو دا اری مسلې سي نو په خپل دي صورت کې رښتورا روانې قبر جنرا له نو داږي وځه د اغه په اغه زباندې کوو رښتورا روانې اغه دلتګې نه کوو ورپسې لپس واهسل عده الاو تاسو شمارې عده تلره نو ایتت اخذ خزمه مع ملدا بیماری الله ختم شو صلوت الله و تاس مشمیر خبر الله چې سړي به مشمیر خطاب صلوت لري او عام طور قران کې خطاب صلوت یو دې سره خزمه مراد وي نو خز به مشمیر اوویل خو خز ته پکارو خو الله صلوت او زکه په خزو کې غفلت ته دي نه رکیږي دی, رکی. دی چې اکثر سبب کوم وي نټه کوي وې و ها پيش ولذينا قلنا اكل و الله مزر ول الله نازل زيون زرنا والله دغه ديري نو بګينا دا معاملات میه رکه دي شي سباله به دو بهتی رشي دو بمارې بدريتی رشي رضاګي نکاح کوم او خواون بنا وې چې زماله میا ش پاتې د عظمت رجو حق لا کې دي نو مساله برازي نوخذله مشمارل پرکار دیو سړیله مشمارله پرکار دیو سالوته دخذو په ځای زکه وای چې سړی لغونته کې ویخي دشمیر پیسېاب کې او خذو کې غبلت وې دا غې نه یی پر نلزه کوپرمل واحسل عده او تاسو شماره عدد لرا نه به زو کوئی چې شمیر ته ز ضرورت شمیر ترور زکه ضرورت ته چې کته لا کې ررجغی نه طب به روج کې بیا به ښځه کوې نو د دری نروو خو نه کې کې چې در ببیماه تې شي نو د شمیر کوه کېد چې ستا ل <سؤال> کې را شي رو نه چې تاته پته چې زما د ر ټای لا ششته سې نه خبره ستا د لاسو نه اوستا اراده رجووي دا لګ پریشانه اادې درجووي او ټ د د لاسه و نو بیا به پریشان ځکه چې تری تایوت لاک دی ورکړیږي د بیماره 13 شنه خزه باینه شوو 13 جونګي نو څلیکو روجو کینو چې د تطبې او تر په خزه نو کآګه نکاح کینو چې حمزان ل تعالیش کې کلاېت ختم شي نو بیا دریم مزلیدیا کومزيد مزید کینو چې هغه تمځی پدې واصل عده او شمار عده لره نو په دو کې شمرن دی او چې د کوم او دا مسی نه راې معشوم یا بډغ میاشت ورځې شمري اوورځ ل به ببیار محوارهشري اوغوی برځې شماري ځکه دا د بردرې میاشت دی دي مسله را روانه او چې کما ماشوم والا مسله ده نو دا هغ عدت هغه په اوځ عمل سره دی چې ماشوم پیدا شي نو د ښ ععدتغ به سر ته وورې ناغ کې شملو ملو تضرت نه اخه چې کله الله جل جلاله ما شوم پیدا کینو بس عزت پر سر تا ورسي و اتق الله الله نو یریږه رب کوم چې پالون کې استاس احکامات وبسي عام تور قران دا ټکی ځکه وې الله نو یریږي ځکه چې و انسان کې د الله جل جلاله یره نه ني نو صرف قانون باندې خبر نه قانون الله تعالی جوړ کړی ورا د واده قوانين شته مګټي کې خلق کېګړي دغه قوانين شته د مګټي کې خلق کېګینارواکي د هر یو شیل پر شریعت کې غوړه چې ترسو پوری د انسان پزله کې د الله ير نی پیدا شي اترګه پریکار نه چي صرف قانون جوړو لسر کار نه چي کې ترسو پوری چې د انسان پزله کې تخبل پالون کی او پالون کې څه کوي چې اشاره کوي د خبره د ګور چې تاس تاس پالون کې د پدې د پالې ستا ستا دپایده د لپاره د سہولت لپاره دنیا خیرت د کامیابید لپاره قوانين جوړې دي چې تاسو باید یې ستاسو په لوم کې دغه نه ویریږو دغه په قوانینو باندې ځوکه عملو نوتکولا ویریږه د الله تعالی نجبالوم کې استادو دي او دغه د احکام او ازدواجیو دغه اتبع او تعهیداريو کې ورپسې بل مسله ذکر کړي چې لا ته رجوع ممبووتہ ہننا تاسو مو به صدقو لره دمو تعلقو چې طلاق او ته ملاو د دې لره مو بس یو خاوندانه ممبووتہ ہننا د ګورو نودوینه غلا خاوندانه تو وین می او بس زکه یا ک خاوند مړی ورثه دی ا نو دا زکه مو بس زکه د سکونت د دې حق دی سرف طلاق زرا مسئلہ نه ختم شو چې تا د لاک ورک خبره ختم شونه اپ اپه ادت کی دی کور کی چکم کې طلاق ملاو ته دا په کیو سره ندی کی بپا دی کی نو دا خرچه به مور کې دا بدل ته ادت پوري سی کیږي اوس یې نو تاسو چې دا ویا کې ټټې کور دې تایید دی دا لا ستاس نه ده خزه سنا سن نکای کې دا دې تا سره تعلق ته د دې جسم مخ کې دا کورونه درایدت پوره که کور دا د دې څه دی کور نه د څه کې وته پوره و یا غیر چې هغه دا خاوند دي ميم بوتهن ولا او دا خز دې د کور نه په خپل نو ندی په خپل نوځي ولې دې په خپل باندې ځکه نوځي چدا د الله حکم نه سنجدا د خاوني او حق د بینحال سناس د نکام عامله باقی دا نزاران کې پدې الله حکم الله حکم کوې دا با پختو له الله حکم دا او ورپسې الله جل جلالو کو پرمایل چې الا په پاهشت مبینا مگر داجه دی راتلو کی په پاهشت مبینا پناخ کار رواو باندې دا تلاکی شی به خځه خکار نه رواو کی و نو بیا د کور نو باسی نو بیا د خپلو گنجشتہ اوس د مزلات د خکار نه رواو نس مراد دی ندی کې دری کوله د علماو دی یو کلمراد هغه د پهشه موباینې ناماد د که خپل کاره تلدي په خپله باندې تلدي او دا د کور نوي دی له تل نه دي په نو دا د نو که دا په خپله باندې اوې د کور نه د د هشه موباې نهاد او دک په تل د دیدي چې دا اوسی دا ناکاره کار ده چې دا په خپله ناکاره کار کوي نو بس کوي دي او د دې دویم معنا دادہ جداد تاکید دی لګیو یا یو یلګت د ګناه کارم کوه بدکارۍ م کوه ولا تزنی الا ان تکونا پاسکا مگر دا کته پاسی کومې نبی م کوه کونک انسان نیک انسان خدا کارنه کې هوته پاسی کې نو تو ام ځان ساده د نودت دی نو ځکه دا په نو بیا خو دی بالکل نوځیزه کدا په هیڅ کوي عبرت ځان تعالی نو دا من على وجه البلير انتهاي حلقا كتغالي نو ام غلا مكوا لگا سڑي جداوي سم سڑي غلا نكي غلطة تووي چه حلقا كتغالي نو ام تغلا مكوا نو اللاوي كدا اوزي نو دا که پاحشي ام ده دا فحاشي دا خود بيا بل بل, بل نوزيزكا بيا بسكي خاون ده مرد يه خاون تلاك ورکل ده نو بزان گره نو دا بفحاشي كي نو يوم مانا دا دا. او دوی منا دا ده چې فاحشه عام طور بدکارې ته زینا تهویل کې ګره او بیا موبا نه کې د ز دی چې خکاره په حشيو کې یعنی بتکاريوکې پردي سری سره تعلق او ساتې نو بیا به دا وختی شي دسه دپه د اقامت د حد دپاره ځکه ک چې داواده کړې غځ نو ته دا به س سالی شي په کارو باندې بهوی شي یو میدان ته به او بسې او خلک بیا په کارو سګ کې. او ا دکړي موسته نه یو کنه وادکړي لدی تبسل چونکی سزا ملاوي کې نوداغي ته دا پره پا محکمه ته بوتلی شي نو دا معنی ده الله و قاونو بازينه بداوزي مگر دا چې دین ناکارخ کاره کړه نو دا په حد پر یا یو پروبلم وي په هیڅ به یې نه مراد غلا ده الله یو کړن د دې نه بلاس کټ کیږي لږ کل بلاس کټ کیږي نو دا به بوتلی شي نو کداغي پر اوکل شي نو دا وی جائز شي او درمه معنا پايشي بینه علما و دا شامل ده نشوش تا او دارنګي زبان درازه تا 5400 ورګړ د غزرم زبان درازي دارنګي دغه پور کې د خوان رشتدار دي لیور د پلا د اغي زرم جبه وي او جنگ جگړې کې ایلوه لا به جوړ کړی دا نو که یادا او کلی شنه تا چون کې zarar ور کې او نقصان ور الله نو غې دی نه لا یادتی نه ب احی شدیم موبا نه مګر دا کار کي دي سره جبې و جان چې ګړی جوړ کړي د نوقب بیا او بعضې د ضرر د ایظالی د پاارنو دې دپلو کنج شتري ددې معې شوي تلکه الله مخکې احتمات ذکر شو الله دغه پلی لاله کوهحت پولې باړ د کي زم جي په لې پردي پټي کول نو له خپل پټي کې نو لې جي پردي پټي دلاندي نه نو له خپل پټي کې خدا د الله حکم ته دینه به تجاوز نه کوي اړې باندې به عمل کوي دین به مخکم نزي او رسټو به مخ نزي الله پرمې دا حکم د الله دی اوی قانون ذکر کې چې او مې يتعدى حدود الله او چا چې تجاوز وکړه د حدود الله نه سم تلاكي ور کنه دو بماري حالت كي ور کنه مخي مسئله ذكر شو تجاوزه وكو دا اللعنه بغير نشتا تجاوزه وكو خذ دا تلاكي ور کو فلار کره وشلل تجاوزه وكو فلار کره وشللل مهاري ور نکو او دارنگه جگم احکامات ذكر شو داگه مخالفت که يومين دعن دا خدود الله جاچه تجاوزه وكو دا احکامات دا اللعنه فقد ولما نفسان نظلمه وكو پزان باننه بان ثم دا شو چې په ځانې ځکه ظلم کو چې د الله حکم مات کنه ګناګار شه چې کله ګناګار ژوند بیا په آخرت کې سزا خوري نو دا په ځان باندې ظلم شو لا تدري لا الله يحدث بعد ذلك امرا لا تدري تا دبط نشتا نو دا شیطان نو ویل اسلام دم کې دی چې اوس یې خبره داله چې هر انسان ته چې طلاق ورګي هغه ته خطاب تلاک ورګون کی تعالی ویتا د بده نشته د طلاق نروستو نو تلاک اشاره د چته طلاق کی رجعی ورګه خبر زئ اندره الله تعالی پته نشته الا شاید چې الله تعالی یحدث پیدا کی بعد ازالیکا رستو د دې طلاق نہ امرن ای امر الکا تريد لاجل الرجعه فتندم علی الطلاق المعلل ینی مانا دا شوه کته درې تلاک کوور ک نو س له به ته بچ پ پ نو بیا بهای چېدي سرهڅکم نوته به غړ چې خذ یا رالی حالان کې تا به درې طلاق نو بیا غې کېس کې دارو با کېتهته او مدرسې ته چې بلم خلک مسلوله راض پورا ک بړي نو یو پ رالو مصر ما د شپله یو په جړه بلوم په جړ مه مسله مسله ګورا کسان ومراغلو یو پارٹی موبل پارٹی زماما خوې له خوې له لو ورکړل نو فرې د کراچیو دلته راغلی نو ماما وته چې دلته بقور جوړاږي چې نن تا خوشحالي دي دو کراچۍ ماما وته پلار پلان تد دی لیک چې مازیګر پورې یات لګ یا بز بیا مازیګر نه ورستو خپل فیصله کو خبر ده نتا له راجین پور الگ الگ اوه لیکن طلاق وارسته بیا چې ناشویې چیرې دا زموږ یو طرف ته خور ضرر دی نو بیا اوسبګې چې کیږي کنه دا رو لپتا تراله بیا به هرحال ما کینول تبوزم دغه ما طلاق کې دی په اوسل ورکړی کې جدا جدا وکیل جدا جدا په حضور یې مې دا اوسبګې بل چا سره نکاح ته ضرورت نشته طلاق درې دی خو مې اوسې دوباره نکاح کی په ما هغه اوسر تک پوېبم ټول مسلمانان دي الله کله میژد ته ما د ماده میبور د او د دومره دی الله بجوره کديږي نه چې ما زیګر د لیا سړی لو میا طلاق اما ته بیا دیوم چاړی ته مې ډاړ بیا مسلې می جوړه کینم بس خبره ختمه ده بس خبره به دغه سیپری ده نو حال انسان د رسته پته نه لګي الله هیته پته نشته کې د جمیان شپادړون باندې عزت نه بمارې رسته ته ملامت نشي چې اوس به بل واده کو میا بس نه ماشومان د نو کې دې شروع جو کانو کته درې ور کړی نو بیا رجو نکې یاد دې منرست ملامت شې نو بیا رجو نکې دې منرست ملامت شروع جو نکې کډري دې ور یا طلاق کې باین دی ور کړی بدې الفاظو باندې نیت دې طلاق کړي چې زماسته ختمه یاد یو سریخی هی ور طلاق بیا وتو اعلان کرا زماسته ختمه بیا نشینو د الفاظو طلاقې یو طلاق او بل باین شې نو نتیجه بائن شو مطلب بدلي چې بیا رجونه کوي چې دوباره نګاوه نو د دې وجنه طلاق ورکول شریعت چې کوم یو بيمارای کې یو طلاق رجعي ورکا نو د دې ترې طریقې په خپله وجودا شي نو دې کې پایداست د الله تعالی وپدنه لګي سوال استاد مجبورای شي پریشانای شي په خپل خبره ملامت شي رجوع کینو سو کولی شي رجوع کولی شي نو کوي کې ترغیب دے دې خبره دا چې طلاق ورکه نو کوم طلاق ورکه پتوال امکاب سره یو ورکه الفاظ او پټواز او کلمې په چاره کې ځي چې ریځه ته وي باینځه ته وي او ځان پوهه کې پټوا لام قاف سره چې یو ورګینوم رجو کولیش او پټوا او فلم او قاف سره چې بل ورګینوم رجو کول شي او کډری ورکی نو بیا رجو نکیږي او کپدېز الفاظ سره ورکی چې ځا زماسته ختمه نهت پګیده تلاکو کې نو بیا هم دوباره نکا کوي خبر دا انده لگا او کيو یادوي پټوالم قاف سره ورګون بیا څنګه ریشي کې د ووجه ک سره یو ور کې یا دو کې سره و بګي دو هم کاف سرهله پر معله تدرې دا د مخاطب د مطله الله شاید الله طلا بعد ذالک ذلك کاررو د د تلاه یو پیدا کې رلو د تلاک نه امره یو معامله ستا ل کې د محبت وچ لاداررنګې په م کې اتباک پیدا کې س راپاسې ته د ماشومانو د جړه تنګ یو پ غواړی بل چ واړ. یو رو ٹیگواری نو که دیشی اللہ جلال حسطاز لکی سو رغب پیدا کی او رجوع که نو دیو جدری مور کبر جعیور کچسو که رجوع که یا یو حنبیو ای پیمبر دیو مطاو آیا ایدہ فاغ وقت که تلنک تو ملنی سا چیراداو که کې بی بیانو لرا تلاک برگوائی نو فتلنکو همنا فَطَلِّقُوْهُنَّا تَعْصُوا تَلَاقْ وَاَقَوَيْدُئِتَا فَسْتَلَاقْ وَاَقَوَيْدُئِتَا لِعِدَّتِهِنَّا چدید دون کی عِدَّت طرف تا یہ نئے دو عِدَّت نمخ کی طہر کی ورک ہے وَأَحْصُلْ عِدَّاوْتَا سُشْمَارِ عِدَّت لَرَا وَاتَّقُوا اللَّهَ عَوِيْرَيْقِدَا اللَّهَ تَعْلَانَا رَبَّكُمْ جِ لا تخری جوهننا تا س موباده تلا کې شوي خځې من بی تې هننا د کوروونه د دونا ولا یا فروج نود د نو لایاتینا مګده چې د ایرات لوکې ب پهشاې موب نه پهنا کاره کار سره زبان د را سره یا بد فللی سره وات تلك حدود الله او جن چه دي حدود الله احكامات الله تعالى دي و ميه تا تا چاچت تجاوز کو حدود الله ده احكامات الله تعالى نه فقدرم نفسه تعقيق سر ده ظلم کو ځان باندي لا تدري تا قطنشت لا لا او شاهد الله بعد ذلك ارسل دين امر يوم ما مل درجه او ما مل واپس الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى صحبه اجمعين اللهم اهدنا واكتبنا وجعلنا صويين من الذين يرضى عنهم ربنا جل وعلا ونسعى الى الانتظام